Днес е Европейският ден в памет на жертвите на тоталитарните режими. Денят съвпада с една от най-мрачните годишнини. Тази от подписването през 1939 година на договор за ненападение между Германия и СССР, известен като Пакта Молотов-Рибентроп. За първи път предложението от датата 23 август да се чества като ден на жертвите на сталинизма и нацизма, е направено през юни 2008 година на конференцията в Прага под надслов Европейската съвест и комунизмът, където е прията и придобилата известност в цяла Европа Пражка декларация. Три месеца по-късно, през септември 2008, Европейският парламент приема за своя декларация с препоръка към държавите членки на Евросъюза за обявяване на Ден за възпоменание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма, а различните парламенти приемат различни наименувания за този Ден на памет, но смисълът е един и същ. На 19 ноември 2009 Българското народно събрание решава, че 23 август ще се отбелязва като Ден на памет за престъпленията на национал-социалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите. Инициативата тогава е на народния представител Лъчезар Тошев. Той е бил народен представител в 6 състава на Народното събрание след падането на Берлинската стена, след падането на режима на Живков и след избухването на демокрацията, ако използвам този прочути израз на Нери Тързиева. Добър ден, господин Тошев. Здравейте, доброто, поздрави от Свистов. Да припомним първо какво се случва на 23 август точно преди 85 години, през 1939 година, и защо та, то дава основание да се постави въпроса за двата тоталитарни режима: националсоциалистическия социалистическия на Хитлер в третия Райх в Германия и съветския модел сталинисткия съветски модел в ССР в Съветския съюз. На 23 август 1939 година в, в, в Москва се подписва този договор между нацистска Германия и Съветския съюз, който е заглавен договор за ненападение, но към него има един таен протокол, в момента вече не е таен, в който те двете, двата режима решават да се разделят а, света на зони на влияние и специално се разделят Польша. И след няколко дена, всъщност, избухва Втората световна война. И е, едната част от Польша става част от Съветския съюз, а другата част от Германия. Това нещо е било предвидено от един български политик, министр-председател Георги Косе Иванов, също така от Александър Ликов. И е, всъщност това е началото на един конфликт, който е дал е, огромен брой жертви, милиони, от двете страни, така че това е датата, която се определя като дата да се възпоменават а, жертвите и на двата вида а, тоталитарни режими, на национал, социалистическия, на комунистическия и също и на други, фашистския режим в Италия, франкиския в Испания и така нататък. Искаме се да припомним атмосферата, когато Вие инициирахте всъщност идеята България да се присъедини към отбелязването на този ден. А, припомнете ни какви бяха основните трудности. Имаше много сериозен дебат в тогавашното Народно събрание който а, звучи да. като да съвсем различно от дебатите, на които ставаме свидетели днес. И тона в парламента беше съвсем различен от това, което а, чуваме 15 и повече години по-късно. Не можа да се приеме тази, това, това решение веднага. Имаше дебати, имаше първоначален проект, който не се прие и след това, крайна сметка, след тези дебати се стигна до едно сироко съгласие да се обяви този ден, в България за ден а, под, а, памет на, за престъпленията на тоталитарните режими, национал-социалистически, комунистически и другите, и памет за жертвите на тези режими. И за първи път беше отбелязан този ден, през 2010 година, на 23 август, когато пред а, мемориала, пред НДК, говори Силип Димитров. И това беше началото. От тогава до сега, всяка година, ние отбелязваме този ден. Това е важно, за да се Събитията, които са се случили, този голям брой жертви на тоталитарните режими и да се припомни, че имало хора, които са им се противопоставили и че е, ние трябва да почитаме тяхната памет. В мотивите, които излагате пред тогавашния състав на Народното събрание, като е част от него, като един народен представител, вие обединявате няколко европейски акта, специалната да. европейска резолюция, плюс така наречената прашка декларация. Не, а... прашката декларация е само като мотив, но в проекта за решение са дадени три резолюции, тази на Парламентарната асъмблея на Съвета на Европа от 2006 година, за необходимост от международно осъждане на престъпленията на комунизма, Европейската съвет и тоталитаризма от 2009 година на Европейския парламент и след това и резолюцията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и нашето Народно събрание се присъедини към тези три резолюции с това решение, което беше прието на 19 ноември 2009 година. Имаше ли откъде идваше съпротивата за това присъединяване и спрямо този ден на памет? Ани, ако видите стенограмата на дебатите, ще видите, че всъщност Депутатите от БСП се противопоставяха. Тогава нямаше някакви други сили, които да се да противопоставят. За всички беше съвсем очевидно, че ако има престъпления, въпрос на цивилизованост е те да бъдат осъдени. От една страна. От друга страна беше важно, когато Европа се обединява, да, ние да познаваме историята и на другата част. Ние сме от източна Европа и от централна Европа тук е имало комунистически тоталитаризъм, в Западна Европа са пострадали от национал-социализма, в Польша са пострадали от двете страни и от двата режима, и в Чехия също и така нататък. Така че беше добре ние да познаваме общата си история, за да стане тя обща наистина. И това беше другият аргумент, да има такива дни за възпоменание на събития, които да всъщност да припомнят на цяла Европа какво се е случвало в цялата територия на Обединена Европа, а не само в една част от нея. Ние виждаме, че а, тогава, на практика, с този пакт между Рибентроп и Молотов, между Хитлер и Сталин а, се предприема нещо, което, което след това смятахме, че е дълбоко забравено, а именно опита за прекрояване на граници на суверенни държави. Смятате да. ли, че а, погледнато от днес, от днешна перспектива, почти три години след а, началото на една такава а, операция, ще я нарека, по прекрояването опит за прекрояване на границите и нападения над съседна суверенна държава предприятел от Русия спрямо Украина. Можем да преосмислим това, което става през 1939 година и да а, видим... През 1939 година, само да припомня, след пакта Молотроп, Молотофрибентроп има един договор, той не е таен, той излязал в вестниците, има го, който се казва договор за приятелство и за границите между национал-социалистическа Германия и Комунистическият Съветски Съюз. Той границите? Договор, Такива, каквито границите, те искат съсност, да си ги представят. Така, Европа. Точно така. Между двата режима. Сега, това, което се случва днес, не започва с конфликта в Украина. Имаше преди това 2008 година в Грузия. Конфликт, трябва да ви припомня това. Също така, да не още по-давна, пък в Молдова, проблема с трансмистрия и така нататък. Така че този <към> опит за прекояване на границите, той започва по-рано, не започва сега. И това е нещо, което беше смятано за напълно неприемливо, но виждаме, че Русия не се съобрали с тази обща позиция, към която някога и тя беше част. Сега аз ви връщам на трудностите, защото и досега, ако човек чете стенограмата от този момент, когато България се присъединява към тези няколко европейски акта в отричането на тоталитаризма да. и различните му лица, ще видим, че остават недовършени работи от вашето предложение, да. а именно точка 6. Там отправяте един призив към Министерски съвет тогава да внесе проект за обща позиция на Европейския съюз в преговор с Русия за гарантиране на свободен и неограничен достъп до архивите на Съветския съюз Да, да, това и беше за архивите, която не може да завърши с успех. В Съвета на Европа аз съм внасял такива питания до комитета на министрите. Господин Главчев също внесе такова питание, защото той беше в един период ръководител на българската делегация в ПАСЕ. И е, комитета на министрите му отговори, но излизането на Русия от Съвета на Европа всъщност прекрати този опит да се отворят архивите. А то е много важно за нашата обща история. През ПСЕ. Обаче, смятате ли, че българската държава направи през всичките тези години достатъчно на а, основата на междудържавните отношения между България и Русия, в крайна сметка да да извоюва отварянето на този достъп до архивите и то специално в частта, която засяга нашата страна. Защото знаем, че подозира се, че има отвлечени, откраднати, да. сериозни архивни единици. Да, не се подозира, ами се знае и да Русия не го отрича това. Имаше на времето в интернет един диспут с, а, с този известният генерал Решетников на въпроса а, кога ще ни върнете архивите, той отговаря никога. Така че, а, както виждате, нашите усилия, които са били положени, не са довели до резултат. Това е. Значи, може би този въпрос един ден отново трябва да се постави. Но аз искам да ви припомня също една точка, която а, не беше приета и това е за създаване на Институт за национална памет. Ако има институт за национална памет, той може да издирва архиви, други интересни документи за нашата история, не само за периода на комунизма, но изобщо за нашата история. И това да бъде една институция, която да има бюджет, да има персонал, да може да се организират а, а, експедиции, които да търсят информация за българската история и това би било много полезно. За съжаление, проекта, който аз внесох, не беше прият. Така че нещата остават и до сега така висящи. А след това не се намериха и хора, които да го продължат, независимо от това, че включително дълго управлявалата а, партия ГЕРБ и нейният лидер Бойко Борисов се тупат в гърдите за това, че са антикомунисти, Бойко Борисов споменава неговия дядо, а, така или иначе този институт за национална памет не беше тема за нито една политическа сила, така ли излиза? Ами, а, вижте, все пак да кажем, че а, решението на Народното събрание от 19, 2009 година беше прието с гласовете на ГЕРБ, на ДПС и на Синята коалиция. Тогава Синята коалиция се състоеше от СДС и ДСД. Това бяха гласовете, които подкрепиха този проект за решение и той стана решение на Народното събрание и се спазва и до днес. Така че, като говориме за подкрепа политическа. Ето, има е политическата подкрепа. Сега въпросът е някой да седне да напише проект и той да бъде предложен на другите, за да бъде подкрепен. Добре. Може би в тези събития, които сега се случват, постоянна нестабилност. Не може да се стигне до, до такова решение, но при едно стабилно правителство и мнозинство в парламента, тогава този въпрос може отново да бъде поставен. Въпрос е наистина какво мнозинство а, тогава към... което да подкрепи идеята за Институт за национална памет. А, да, което би било вероятно и мнозинство, което а, ще застане на базата на тези европейски резолюции, ще да. а, гледа по-уверено към Брюксел и към Страсбург, централата на Парламентарната асамблея на съвета на Европа е там, а, съвета на Европа е без Русия, така че в този кръг са завъртати много от геополитическите дилеми, пред които е изправена страната ни. Вие смятате ли предвар... Впрочем, вие предварително предупредихте, че няма да коментирате актуални политически вълнения? Да, не е Но смятате ли, че в българското общество има потенциал за продължаване на онзи път, който през 2009 година, когато България приема, че 23 август е ден за памет на жертвите на двата тоталитаризма, може да бъде по някакъв начин продължен и сега, от тук Ами, Мога да ви кажа, че това, което виждам в младите поколения, че те знаят вече за това, какви престъпления са били извършени и са възмутени от това, което се е случвало. Така че моята надежда е, че следващите поколения политици ще имат отношение по този въпрос, което ще доведе до продължаване на на тази борба за Институт за национална памет, за откриване на архивите и така нататък и за казване на истината за българската история. Истината за българската история, която е неизменна важна част от едно, една демокрация с по-високо качество. Каквато се, да. се надяваме да заслужаваме. Благодаря Благодаря Ви Лечезар Тошев, народен представител в шест състава на националния ни парламент след 89 година и почетен представител на България в ПАСЕ за това как България се присъединява към отбелязването на 23 август като европейски ден в памет на жертвите на тоталитарните режими. Националсоциализма на Германия и а, сталинизма на Съветска Русия.